כה תאמר לבית יעקב, ותגד לבני ישראל, אתם ראיתם את אשר עשיתי למצרים, ואשא אתכם על כנפי נשרים, ואביא אתכם אליי, ועתה, אם שמוע תשמעו בקולי, ושמרתם את בריתי, והיתם לי סגולה מכל העמים, כי לי כל הארץ.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 וישב משה את דברי העם אל אדוני. ויאמר אדוני אל משה, הנה אנוכי בא אליך בעב הענן, בעבורי ישמע העם בדברי עמך, וגם בך יאמינו לעולם. ויאגד משה את דברי העם אל אדוני. ויאמר אדוני אל משה, לך אל העם וקידשתם היום ומחר,